Акула Акули – страшні хижаки морів. У них добре розвинені органи чуття. Ці хрящові риби – чудові мисливці, які на великій відстані знаходять своїх жертв за запахом і смаком води, а також відчувають незначні електричні імпульси, які виходять з тіла жертви. Велика біла акула Кархародон – Страшний і небезпечний хижак, до 12 метрів завдовжки. У неї величезна паща з гострими в декілька рядів зубами. Велика біла акула зустрічається в теплих водах Світового океану. Її улюблена їжа – тюлені і морські леви. Іноді ця ненажерлива акула нападає на людей. Акула-молот використовує свою дивну велику голову як стерно. По краях великих виростів плоскої голови у цих акул розташовані очі і ніздрі. Скелет акул утворено з тугого хряща. Тулуб покритий міцною шкірою. Рекордсменом серед риб є китова акула. До 20 метрів завдовжки. Вона живиться дрібними морськими істотами. Планктоном – ракоподібними.